І дозволяй мені сподіватися на пост президента. Я не люблю залишати щось незавершене. І наполягаю на граничній точності відносин. У вас є щось на продаж, я купую. Сума угоди становить сотні тисяч доларів. Жодна розсудлива людина не укладатиме угоду такого масштабу без письмової угоди. «Її текст чорним по білому захищатиме вас так само, як і мене, оскільки між нами не зможуть виникнути жодні непорозуміння». «Чомусь», – повільно промовив Брікс, – «мені не подобається сама ідея письмового документа». «Чому б і ні? Він в рівній мірі накладає на нас обох певні зобов'язання». «Ви кажете, що будете тримати язик за зубами. Я ж кажу, що протягом семи років буду виплачувати вам гроші і обумовлюю суму. Дозвольте скористатися вашою друкарською машинкою». Поки Сміт друкував, Брікс запалив сигарету не з того кінця і вилаявся. «Ось і все», – кинув Сміт, витягуючи арку з машинки – Дві копії, датовані сьогоднішнім числом, залишено місце для наших підписів. У кожного буде по одному автотентичному примірнику. І ось, що в ньому сказано. Цим документом, ще підписаний Гамільтон Брікс, бере на себе зобов'язання нікому із за жодних обставин не розкривати особу жінки, яка була супутницею нижче підписаного Пеннігтона Сміта в день і ввечері 17 червня цього року. А також зобов'язується нікому і ніколи не демонструвати фотографії Сміта і його супутниці, зроблені в даній ситуації. За взаємною згодою і в якості плати за таке мовчання, Пеннігтон Сміт – Зобов'язується виплачувати Гамільтону Брігсу 9400 доларів щомісяця протягом 7 років. Виплати починаються з дня підписання даного документа. Якщо ж вище зазначені факти стануть відомі роботодавцям і або дружині Пеннігтона Сміта, угода анулюється і виплати не здійснюються. «Для чого потрібен останній абзац?» – запитав Брікс. «Це всього лише констатація факту», – пояснив Сміт. «Припустимо, дружина або компанія дізнаюся про мій невеликий роман з якогось іншого джерела. Ми не можемо виключати таку можливість. То у вас уже не буде більше підстав для шантажу». «Я б хотів, щоб ви не користувалися цим словом». Ви отримаєте захист проти можливих наслідків вашої власної дурості. По суті, це щось на зразок страховки. Правильно, погодився Сміт. Але хіба ви коли-небудь чули про усну угоду на страховку? Ми повинні все врахувати. Давайте підпишемо і покінчимо з цією справою. Хвилинку, заперечив боріс. «А чи немає небезпеки в тому, що наша угода має письмовий характер?» Сміт розсміявся. «А хіба не несе в собі небезпеку володіння-досьє, які, звичайно ж, у вас є, зі знімками і письмовими звітами про негідну поведінку багатьох і багатьох? Та якщо про них дізнається поліція, ви можете ставити на собі хрест» то чи варто вважати, що цей папір з вашим підписом збільшує рівень ризику, порівнянні з тим, що зберігається у вашій шафі? Я не це мав на увазі. Що ви збираєтеся робити зі своїм примірником угоди? Сміт втупився в Брікса. А що, на вашу думку, я збираюся з ним робити? Саркастично запитав він. Показати дружині, представити раді директорів, покласти в свій особистий сейф, де його знайдуть у разі моєї смерті. Повірте мені, Бріксе, мій примірник угоди. Буде захований так, що і сам Едвард Гувер не зможе його знайти. Я далеко не дурень. Але я, як і раніше, не розумію, продовжував наполягати Брікс. Навіщо вам потрібен контракт у письмовій формі? Сміт зітхнув. Як я вже пояснював вам, терпляче сказав він. Таким чином я веду всі справи. І ще, людина, яка поважає себе, не ухиляється від виконання умов контракту. Як тільки ми підпишемо документ, кожен з нас може розраховувати один на одного «І все ж ідея мені не подобається», – пробурмотів Брікс. «Сміт встав. З іншого боку, сім років за надто довгий термін. Може, нам було б краще укласти гусну угоду. І тоді я не відчував би себе пов'язаним умовами контракту. І якось міг би ухилитися від його виконання». Крім того, у вас не було б мого підпису на документі, який служить повним і беззаперечним визнанням у негідній поведінці. Ох, сідайте ж, гримнув Брігс, не можу погодитися з вами, але вважайте, що ви мене переконали. Вони мовчки підписали листи угоди, Брігс поклав свій примірник у сталевий сейф за столом. Сміт акуратно склав папірець і сховав його в гаманець. Ну, ось і все, заважив Сміт, глянувши на годинник. Вибачте, але мені треба повертатися в офіс. Ви почуєте про мене. А що, звичайно, сподіваюся, щомісяця. З похмурою посмішкою відповів Брікс. Через тиждень Гамільтон Берігс сидів за письмовим столом, відкриваючи ранкову пошту. Задзвонив телефон, він зняв трубку. «Гало?» – говорить Пеннігтон Сміт. «Я думаю, ви виявите бажання побачитися зі мною у моєму кабінеті о другій годині дня». «Щого вас за ідея?» – зажидав відповіді Берігс. «Дізнаєтеся?» – перерував Сміт, коли ми побачимося. – Послухайте, Сміт, ми про все домовилися, і я не збираюся. – О, ще як збираєтеся? Ви з'явитеся сюди або віддаєте перевагу візиту поліції? Настала тиша. Дванадцятий поверх пібодібілдінг, – сказав Сміт і поклав трубку. «Сідайте, Брігсе!» Сміт не зробив спроби встати або простягнути руку. «Міс Форд, залиште нас на кілька хвилин. У нас з містером Брігсом суто приватна розмова». Міс Форд закрила двері з те, що підкреслено ретельністю. «Чи не будете ви такі люб'язні сказати мені?» «Почав Брікс. Якого біса?» «Прошу вас!» – перервав його сміт. «Якщо ви дозволите мені висловитися, ми заощадимо час. Є деякі факти, які ви сумніву оціните. Він відкинувся на спинку крісла і з'єднав кінчики пальців». «По-перше, ви повинні знати, що моя дружина свого часу була повністю поінформована про інцидент, що мав місце в таур-готелі 17 червня. Я сам їй все розповів. По суті, все виявилося набагато простішим і охайнішим, якщо я можу так висловитися. Бо дана ситуація значно зміцнила бажання моєї дружини – Отримати розлучення, яке скоро відбудеться, після чого я одружуся з тією жінкою. По-друге, продовжив Сміт, рада директорів компанії в курсі моїх шлюбних справ. І більш того, я ніколи не виявляв бажання стати президентом компанії. Нехай навіть це місце і було б мені запропоновано. Я йду в відставку і починаю займатися своїм бізнесом. І сьогодні – мій останній день в цьому кабінеті. «Ви проклятий брехун!» – вибуркнув Брікс. «Тихіше!» – попередив його сміт. «Ви ж не хочете, щоб хтось почув нашу розмову?» «По-третє, за даних обставин наша взаємна угода, звичайно, анулюється». І немає ніякої сили, що випливає з умов останнього параграфа. Берігс підхопився на ноги. На вашому місці я не вживав би жодних заходів. Спокійно заважив сміт. За дверима багато людей. Тепер про четвертий пункт, який має певне відношення до поліції. Берігс. Знітившись, опустився в крісло. Вираз зарозумілої гордовитості взійшов з його обличчя. Сміт поліз у стіл. «Ось тут у мене», – сказав він, – «фотокопія нашої угоди плюс копія мого чека на вашу адресу. Чека на 2400 доларів, який я сам виписав» і за яким сам особисто отримав гроші. Цих доказів, якщо вони потраплять до рук відповідних представників влади, більш ніж достатньо, аби на довгий час вилучити вас з обігу, якщо у мене з'явиться таке бажання. Що це означає, якщо з'явиться таке бажання? Ледве вимовив Брікс. Я можу... «Ї не вводити поліцію в курс справи», – пояснив Сміт. «Якщо ми з вами дійдемо взаєморозуміння». Берігс встиг придушити, готовий вирватися у нього вибухла йок. «Скільки ви хочете?» – запитав він. «Як мені здається, ми цю тему попередньо вже обговорили», – відповів Сміт. Я не хочу надмірно обтяжувати ваше існування, проте впевнений, що людина з вашими талантами має постійний і досить суттєвий дохід. Так що вас не особливо обтяжить необхідність виплачувати мені щомісячно суму в 2400 доларів протягом 7 років. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький